Bai, haipatu dugun bezala telefonaren beste aldean daukagu Marian, barkatu Mirian ortega dantza integralaren irakaslea, eta, bueno, arratza izango du lehenengo saioa, hemen berriozaren saio irekia, eta saio hau euskeraz izanen da iragarri dugun bezala. Baina ni, baino asko zereo beki e, Mar... Mirianek asalduko dugu, guazen agurtzera, egunon Mirian? Egunon... Zer bueno, moz, eh, dena prest eh, arteko, eh, Arratzaldi honetan Dantza integralarekin eta eh, Mubimendu eh, aske zaio horrekin Bai, dena prest Guguekin, ilusioarekin Da ber, jendeari Gustatzen zaion Ederki, eh, bueno, lenik eta ben Galdetu barko dizut eh, Zer den, dantza integralaz en ez da, eh, oiko ez da Bai, ba Bueno, dantza integralala irratitik Zer <laughs> neko zaila da Baina, bueno, zidatuko naiz, haber, pizkatxo bat, azaltzen, zen metodo mota denez, dago, e, dantza terapia metodologian edo oinarrituta. E, eta gero, bueno, gorputzarekin, dantzarekin, zer ikusiakaten beste disiplina batzuk ere erabiltzen ditu, ez? Zorra gaiti da dantza integrala, oza, bateratzen ditu, bagauza ez berdinak, ez? Eta, pues, elburua dantza da Bizkat biskat, e, gorputzaz katzea, ez? Eta, Ba, dantza libre bat sortzea ez, e, mugimendu, mugimendua azkatzea eta eta hori lortzea ez, dantza kreatigo bat edo norberak sortutako dantza bat. Aha. Eta ez da, kasualitatea, natur eh, eskolan edo natur gela horre, eh, horretan horrelako saio bat eh, ematea, ez da, Etok, etoki egokia, gorputza natura konektatzen eh, ikasteko, zure ustez? Bai, tokio gokia da ez, azken finean gure gorputza naturaren parte bat da ez. Zara naturarekin lotuta gaude eta naturarekin horrekatzen bagara gure gorputzare asko sobetu gongo da ez. Gainera hori, dantza integralak ere, erabiltzen ditu lan, buz, naturaren zikloko metafora asko eta... E, dantzatzeko ez eta guztiori integratzeko baita. eta naturan asko inarritzen da nola hori gortutza ba, ziklo natural bat jarritzen duen eta ola mm -hmm. eta bai oso lotuta dago bai e, Miriam, mugimendu aske eta sortzaia eta dantza integrala e, musika zenolako garrantzia dauka guztio nelikin eta e, nolakoa da erabiltzen den musika honetarako? Ba, musika niretzat garrantzi handia dauka, ez, e, musikaren bidez bidaiatzen dugu, ez, musika zertan olakoa den, pues, leku batetara, edo beste batetara abiatuko gara, ez, eta erabiltzen dire musikak denetarik, denetarik erabiltzen da, gaur eguneko kompozitoreak, ola instrumentalak, E, munduko musikak, euskal musika barne eta momentu puntual batetan rock musika bat ere jarri dezakegu, ez? Uh -huh. e, depende zer nahi dugun lortu, ez? Ze askatu nahi dugun edo hori ba, arlajazioa ba, lortzeko ba lasai bat erabiliko dugu, igual instrumentala, igual zerbait askatu bar balimo dugu, ba, perkusio potente bat ola, pf, ongi geratzeko, ba, bai badoka bere garrantzia erabiltzea musika bat momentu batetan edo ezta El buruaren arabera, bai. Hasieran bai. e, esan duzu, irratiaren bitarte saia da, zaltzea, e, ikusi gabe, hola, e, zer den, dantza integrala, eta, bueno, nik e, nere buruari galdetzen diote mundu honetan, ikusten ez diren gauzak, saia dira, zo, zomatzea e, ere, energia, sentimenduak, e, gorputzaren beharrak, e, dantza honek laguntzen du horretan? Bai, erabat. Erabat laguntzen dugu, zehazkenean, bueno, badantzen txenterralaren bidez, oza, dantzen txenterralaren metodo holistikoa da, holistikoa da, dena bat eratzen duena, ez, bai, burua, gorputza, e, sentimenduak, oza, daukagu gorputzen bat ez, dela sentimendua, pentsatzen duguna, emozioak, eta gero dakagu gorputz fizikoa, ez, ona, ara eta ona eramaten gaituena, eta dantza integralen bidez, pues, ateratzen da barrukoa fizikoaren, gorpuz fizikoaren bidez, ez? Orduan espazioa zabaltzen da gure gorpuz barruan zer gertatzen zaigun, eta oso interesgarria, bai, eta onura asko ematen duena, ez? Ola, gure, gure barneko muziak eta ere azkatzea, entzutea, leku bat ematea horri, ez? Bai, eta Mirian hortegari nola sortu zitzaion ezin egon hau? Ba, betzu, ni dantsenibili naiz asko, ez profesionalki, baizik eta asko gustotzen saialdako. Eta bos, dantza disziplina es eta beti ba teknika bat ikaste, elburu ba, bat lortzeko ez eta azkenean ere pues bat zegoen or ez, ni ikizatenen hoban iri dantsa, dantsak elikatzen nau, baina beti dago muga bat edo teknika bat lortu bar edo patroi bat egitu ez, da patroiori ez baduzu berdinagiten frustrazioa sortzen da, edo eritzia dago ez, dago dantzain barduzustak inoren aurrean, eta hor polita edo itxuzia da, eta ondo ongin barduzu, eta hor ba, zerbait gertatzen da ez, eta adibiz dantzain terralaren bidez ba, guztiori alde batetan geratzen da ez, dantza da dantza, zure barrukoa Adirastea, eh, barruan duzun azkenean energia gara eta gaus asko ditugu adiratzeko eta emateko eta dantza horretako tresna ikaragarria da, eh, eta gainea sendatzaileari nire ustetan, eh, osea onuras komaten duena. Orduan, pues hortan sartu nintzen pixkat hori bideratzeko, eh, dantza klaseak eman ordezola teknika batekin eztaki zer, ba jende guztia, eh, integratzeko, sartzeko, dantzara, eh, ze berdin dio, osea Dantzare jakitea, ez jakitea, oza, sea, uh -huh. e, mugimendua balio dana ez dago eritzirik, ez dago juiziorik, ez? Uh -huh. Dena balio du eta norberak bere bere izatea adirazi behar du, ez orduan. Oso aberatza da, eustetan. Oso aberatza da eta ez da, dantza esperientziarik eduki behar horretarako, oraintxe bertan aipatu duzun bezala, ez? Gaurko saioan parte hartzeko? Ez, Ez, ez da, dantza esperientzearik eduki behar denodakigu gure gorputza mugitzen, denoditugu gauzak adierazteko eta esateko, denoden ez da behar esperientzari dantzan denodakigu lako dantzan eta mugitzen, ez, eta honek horretara bideratzen gaitu. Oso bakarriko guat, ilusioa, gure gorputzakien konektatzeko, bestearekin konpartitzeko, jolasteko azkenean ere jolas bat da, ez? Eta horrengo guaukibar da, esperintzea dik, ez da, behar baldin badokazu, bat ira, ez? Igual, mugimendu gehiago aurkituko dituzu, zure gorputzean, bai, jardun, ibilia bazara dantzan, bus, beste lekuatetara ailegatuko zara, baina abia puntu denok, denak badalio du, bai. Mirian, esplikatu eh, dezakezu, pizkat, eh, zertan datzan eh, gaurko zaioa? Baitu, gaurko zaioa e, udazkenarekin lotu dut, uh -huh. metafora udazkenarekin lotuta dago. Eta bueno, ba bizkebatu azkena dantzatuko dugu. Horri ezarrezak bakarrik zehazten astea, izango litzateke sesioa bertan bera botatzea. Hoberena <laughs> da hurbiltzea ta bizitzea azkenea dantzentegala sinte teorizatuko. Da bibentziala bizi bar da eta horrek ematen dizen informazioa ez, Bai, hoberena e, da eta ni adosuen nagosurekin hoberena e, da ara joatea eta bueno, pues e, disfrutatzea eta iku, e, ikusi ahal izatea, e, zer den guzti hau eta guzti hone e, honekin e, bizi eh ongi iruditzen badin bazaisu gogoratu diezaieko gaintzulei noiz izanen diren saioak zen gaur hasten da baina ez da saio bakarra ez da Es aver gaurre egiten dugu saio ireki bat hola ba jendari ezagutarazteko integrala pizka bat eta gero ja ikastaroa psikol litzateke jendeara puntatu eskero eta gaurko saioa da eh artzaldeko siretan berdiozarreko naturreskolan eta gero e, ikastaro formala izango da aste hartetan ziretati Eberki, bueno, pues e, medrik e, gombidapena egina gure entzule guztiei parte hartzeko dantza integral interesgarri eta hierri interesgarri horretan eta zuri eskerrak eman beharko dizugu bueno, pues minutu hau, hauek eskaintzaagatik eta dantza integrala hurbiltzagatik gure entzulei eskerrik asko, Mirian. Bale, zuei...